Загалом КГБсти стверджували, зростання останнім часом націоналістичних настроїв є прямим наслідком провокуючих дій націоналістів зі Львова. Особливо наочно їхня організаційна роль проявилася під час проведення так званого «живого ланцюга», в якому були залучені близько 300 тисяч мешканців Львівської області, розосереджених по всій трасі». Кінець цитати. У 1990 році чекісти остаточно програли вуличну війну. Ані спинити, ані очолити мітингову стихію вони так і не змогли. А тим часом наближалися вибори, де вулична агітація та масові мітинги Відігравали важливу роль мобілізації опозиційного електорату. Розуміючи це, керівництво Українського КГБ, МВД, Прокуратури та Міністерство юстиції запропонувало в лютому ввести до 1 липня мораторій на проведення будь-яких політичних акцій у Республіці та підвищити відповідальність за. Порушення громадського порядку. Звичні 15 діб покарання вже не могли бути достатнім інструментом стримування громадської активності. До спроб законодавчого закручування гайок влада вдаватиметься цього року неодноразово. Так, чекісти пропонували прийняти закони про громадські та політичні організації – який заборонив би останнім отримувати закордонну допомогу, а також про порядок використання вогнепальної зброї співробітниками правоохоронних органів під час забезпечення громадського порядку. Врешті, 2 квітня 1990 року прийнято закон СРСР про посилення відповідальності за замахи на рівноправність громадян і насильницьке порушення єдності території Союзу РСР. Попри толераційну риторику про боротьбу з національною дискримінацією, всі чітко розуміли завдання нового нормативного акту – придушити відцентрові тенденції в СРСР. Він забороняв громадські та політичні об'єднання – діяльність яких спрямовувалася на порушення єдності території Союзу. Таким способом влада намагалася оголосити поза законом активістів національних руків у республіках, що вже стали вагомим політичним чинником. В Україні навіть чинником, який після 26 березня 1990 року отримав, парламентське представництво. За два тижні до виборів львівські КГБсти занепокоєно констатували – численні угрупування, здебільшого націоналістичного штибу, що діють в області, використовуючи передвиборчу кампанію, об'єднали зусилля в боротьбі за владу і зуміли відтіснити на другий план у питаннях ідеологічного впливу на населення – офіційні органи. Через це серед значної його частини відбувається наростання націоналістичних та сепаратистських настроїв. Відзначається швидка політизація робітничого класу на основі підкинутих націоналістами антипартійних гасел». Кінець цитати. Спецслужба – Вирішила боротися з проблемою звичним способом. Якщо неможливо зупинити, треба очолити. Ще наприкінці попереднього року прийнято рішення рекомендувати керівному і оперативному складу органів КГБ Республіки, узгодивши з партійними і радянськими органами, активно включитися у передвиборчу боротьбу для забезпечення єдиного підходу розробити проєкт передвиборчої платформи кандидата в народні депутати від органів КГБ». Тож співробітники спецслужби спробували стати народними обранцями, причому на всіх рівнях – від найнижчого місцевого до найвищого республіканського. Українських чекістів надихав приклад шефа. Микола Голушко з минулого року був депутатом Верховної Ради СРСР. Навіть у Львівській області, де працівники комітету давно не користувалися симпатіями в місцевого населення, участь у виборах взяли 52 співробітники. У Тернопільській – Усі начальники районних апаратів балотувалися до районних рад. У виборчій кампанії чекісти спробували задіяти всі наявні ресурси.